143-cü Məzmur Davudun Məzmuru Ya Rəb, eşit duamı, Yalvararkən məni dinlə, Mənə sədaqətin, salihliyin naminə cavab söylə. Qulunu məhkəmiyə çəkmə, Bu bəşəriyyət içindən kimsə qarşında salih çıxmaz. Məni düşmən təqib elədi, Yerə vurdu, Həyatım əldən getdi, sanki lap çoxdan ölənlərin biriyəm. Bu düşmən məni zülmətə saldı, ona görə ruhdan düşmüşəm. Bu dəhşət qəlbimi sarsıddı, qədim dövürlər yadıma düşür. Sənin bütün işlərini dərindən düşünürəm, əməllərin barədə hey fikirləşirəm. Sənə sarı əllərimi açmışam. Bir quraq-torpaq kimi sənin üçün susamışam. Ya mənə tez cavab ver, çünki ürəyim çəkilir. Üzünü məndən gizlətmə, qoyma qəvrə düşən insanlara bənziyim. Hər səhər məhəbbətini mənə hiss etdir, çünki sənə güvənirəm. Gedəcəyim yolu mənə öyrət, çünki varlığımı sənə verirəm. Ya Rəb, məni düşmənlərdən qurtar, Sənə pənaq gətirirəm, Mənə sənin iradənə əməl eləməyi öyrət. Çünki mənim Allahım sənsən, Sənin ruhun yaxşıdır, Düz yer üçün mənə yol göstər, Ya Rəb, mənə ismin naminə həyat ver, Salihliyin naminə canımı dardan qurtar, Məhəbbətin naminə, Yağlarımı məhvilə, Canıma düşmən olanları qır, Çünki mən sənin qulunam.